Я про це не думав, тому сказав перше, що прийшло до голови. Зіг. хайль, – відгукнулася Єва. Мовчання зустріло наші поодинокі голоси. «Це, звісно, жарт?» – запитав гестапо. «Чому жарт?» – «Це нормальне скорочення», – вдався я до пояснень. «Павле, вибачте, Єва, що я вимушений про це говорити у вашій присутності. Павле, ви, мабуть, помітили, що наша родина, як би вам це сказати, ну...» «Трохи єврейковата, чи не так?» – Еміль висловився простіше. «Ти б його ще Адольфом назвав?» Я мовчав, бо про таке не думав. «Павле, оскільки ви певною мірою є частиною нашої родини, принаймні поки що, і найближчим часом я змін вашого статусу не бачу, мені здається, варто було б утриматися від подібних вчинків». Вибачте, це просто скорочення. Вигляд зараз у мене був такий самий, як виміля під час виправдовування щодо просто примовки. Я переконана, що Павло не мав на увазі нічого поганого, впевнено, втрутилася Єва. Вона тримала мале пузинятко на руках. Воно поїла і кліпало очима. «Давай назвемо його Зізі. Зізі?» Це ім'я французької повії. Не буде він ніяким зізі. Зізі, зі зузу, фруфру, жужов, пху! Сам ти, Емілю, зізій!» Єва торкнулася рукою скроні. Жест її означав «хлопчиська». Звісно, що гестапо цей жест не стосувався, тому він із задоволенням зробив їй коктейль з вермуту. «А як щодо «зій»?» запропонувала вона. «Що це за ім'я Зі? Нормальне ім'я? Я сказав, що це мій собака, я сам дам йому ім'я. Подобається це комусь чи ні?» Деякий час ми пили мовчки, що правда гестапо час від часу щось тихо миврив на вухо Єві. «Слухайте, – сказала вона, – а Теді не потрібен комбінезончик чи дощовик?» Я вмію шити зручний одяг для собак. Конче необхідний. Остапо спритний хлоп. Тоді тримайте Янгуля, і поки Павло думає, ми знімемо мірки з террі. І почала знімати мірки. Коли вона присіла, то ледь не розквеціла колінами свого лоба, такі вже в Єви були довжелезні ноги. Полонські не вірили власним очам. Потім Єва сказала, що мусить йти, і подякувала за гостинність. Полонські сказали, як же кава, і вона залишилася на каву, яку варив я. Його зватимуть Зіггі. Це вас не образить? Полонський, який розповідав Єві про зміни клімату в країнах Західної Європи і вплив цього процесу на шкіру, не відреагував, а Еміль сказав, що ім'я Зіггі – подібне до імені собаки, який ніколи не здається. Питання вирішено. Я обережно забрав зіггі з колін Геннадія Станіславовича, не без задоволення помітивши кашу молочну пляму на його стиляжних штанцях. Еміль притяг подушку з пуфіка, і ми влаштували малечі ліжко. Тут я помітив, що Емілю теж недоподоби той факт, що гестапо підгортає квіточку Єву. «Перепрошую», – голосно заявив він, – «мені треба займатися». «Синку, можеш сьогодні трішечки порушити режим? Дозволяю», – прорік великодух гестапо. «Ні!» – і залунала сарабанда для струнного оркестру та фортеп'яно Генделя. «Ще за дверима я впізнала в цій музиці німецькість», – тихо промовила Єва. Вона, наче, причарувалася музикою, – і від того настільки відкинулась у фотелі, що її плечі ледь не торкалися гестапо. Цього ледь було цілком достатньо для того, щоб він поплив, а я потроху скаженів. Тому взяв мобілку, вони однаково потякали про Генделя та німецькість його музики, а також про те, як важливо сприймати музику, кому це дано, а кому ні, і спокійно набрав смс до Талія, коротко. Г. Ф. Гендель Я сподівався на те, що талій виявиться не настільки змученим бардами, що чхне на все та нап'ється. Тиририньк. А от і талій, малята. Коли говориш про Генделя, то перше, що варто пригадати, музикувати він почав у сім років, а вже в дев'ять був композитором. В двадцять написав першу оперу «Амеліє», Після цього помандрував до Італії навчатися. Як не дивно, майже все своє життя композитор мешкав в Англії. Там його поховано з великою шаною. Спадщина Генделя, 50 опер, 23 ораторії, безліч хоралів, органних концертів та розважальних творів. Як ти, певне, розумієш, сухі цифри не можуть передати величі його здобутків. П.С. до Китів та дельфінів Гендель не має жодного стосунку, тож я сподіваюся, що ти його до них не втулиш. Талій нагадував мені про терміни моєї роботи, дуже по -тальівськи. він не перевершений.